Mi mindent kell tudni? Érvényes két díjszabási övezet beutazására egy órán belül, legföljebb négyszeri átszállással a felszálló helytől az utazás céljához vezető legrövidebb útvonalon. Átszállni csak keresztezéseknél, elágazásoknál és végállomásokon lehet, de csak olyan kocsira, amelynek útvonala az előzően igénybe vett kocsi útvonalától eltér. Egy utazás során csak egy híd, és minden útvonal csak egyszer érinthető. Kerülő utazás és út megszakítás tilos.